Zeduminek, segurtatzen du ez dela gai kimikorik erabiliko ustiaketen egiteko, baizik eta urarekin banatuko dutela lucha eta ugea. Proiektuaren aurkariek ingurumenerako ondorio laghiak ikusten dituzte, tonaka ahoka lehertu beharko baitira eta ura kantitate handian erabili. Laborantza eta uraren kalitatearentzat zat desastre bat litaike diotenez. Luhamaren karietara, Ipar euskal sortzi elkarte eta sindikatu proiektuaren aurka agertu dira eta duela ilabete bat, hitzarmen bat abiatu dutela. Mementuko, 2000 berriun eta berrogeita hamar izen lortu dituzte. Bestalde espeletako biper ekoizleak ere, proiektuari jardetsi dute Martin Boucher ka The Collectiveoko lehen dakari ordea. Le territoire ki demanda Yakimberda Les deux AOP, en fait, ont fait des démarches communes pour demander au préfet que soit consultor... Bishok markak, préfetari galdetutute laborantza amministroari day egitea, eta laborantza amministroak proiektuaren aurkako egitzia emandu guk egiten dugun ondorio bat egiten beraz. Baina orain ekonomia amministroaren eskuetan daerabakia. C'est dans les mains du ministère de l'Economie, et c'est lui qui prendra la décision. Prefetak beri iritzia eman beharko luke egun gutxi bahu, jakin behark da, studiminek, ikertzeko baimena lortzen badu, miaketak asteko baimena ere lortuko duela, denbora berean.